כי בוא יבוא, לא יאחר. הנה עופלה, לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. ואף כי היין בוגד, גבר יהיר ולא ינבה, אשר הרחיב כשאול נפשו, והוא כמוות ולא יסבע. ויאסוף אליו כל הגויים, ויקבוץ אליו כל העמים. הלא אל לכולם, עליו משל יישאו, ומליצה חידות לו, ויאמר, הוי המרבה לא לו, לא, עד מתי? ומכביד עליו עבטית. הלופת יקומו נושכיך, ויקצו מזעזעיך, והיית למשיסות למו. כי אתה שלותה גויים רבים, ישולוך כל יתר עמים, מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יושבי וח. אוי, <אח> בוצע בצרה לביתו, לשום במרום קינו, להינצל מכפרה. יעצת בושת לביתך, כצוד עמים רבים, וחוטא נפשך. כי אבן מקיר תזעק, וחפיש מעץ יעננה. אוי, בונה עיר בדמים, וכונן קריה בעוולה. הלוא הנה, מאת אדוני צבאות, ויגעו עמים בדי אש.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 וכי קלון על כבודך, כי חמס לבנון יחסקה, ושוד בהמות יחיתן, מדמי אדם וחמס ארץ, קריה וכל יושב איבה. מה הועיל פסל, כפסלו יוצרו, מסיכה ומורה שקר, כיבתך יוצר יצרו עליו, לעשות אלילים אילמים. הקיצה, עורי לאבן דומם, הוא יורה, הנה הוא תפוס זהב וכסף, וכל רוח אין בקרבו. אדוני בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ.